گران و مخترم علیبن کو دمولانا لیا کتلی سے دار دور ای تفسیر قرآن چپا مدرس تا دار القرآن کالو خان کی پسندو د کی شیرہ بردی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایس د مین چوک جنگیر اور صوامی پروپرائیڈر انوارشیر توہیدی موبائل نمبر زیرہ نبی صلی الله علیه و سلام په زیبان یې هغه اونې وو پس دغه نه هغه د خپل ترور نور څه کم دی اذر دې نه برزلان ها هغه چې کمینه ورتوا د کړ به ځکه هغه اشاره څه کم دی نه کوي نا الله وې وکانه الله دې الله غفور رحیمه په هون کې مهربان نبی او پیغمبر اولاد المؤمنین نشدې المؤمنان او طالبان انفسهم د خپل نفسونو واسواجو بی بي بیان داغو امہاتهم مندر دیری و اولو الارحامی خواندن نختلوڑے بازهم برپدی کی اولاب بازم لائک دی بباز باندی فی کتاب اللہ و مراز داللہ کے من المومنین آدم آمنانونا والمہاجرین آدم مہاجرینونا سمطلق مراز کے با آسوکی چا اغا اولادی وارسان دی یو بلتنی زدیری اللہ انتبھانو مگر آج کورتا سیلا اولیائکم دوستان قول سلام عروفا قسلت کاری سرطاون کوری قسلت کوری معلیم داد دان لخبر اگر کان زالی کار داکار فالکتابی پا کتاب که مستورا لک و ایز آقزنا پینزم خطاب پینزم خطاب دیجی که زکر کئی و ایز آقزنا پا کم و او چواست منگامنن میسا که وعده در دی و من کا استانم پیغمبرانو او انبیانو موږ وعده غستو استانم موږ غوستو وا انورسو من نو هندلو علی سلامنا ابراهیم علی سلامنا موسی علی سلام عیسی علی السلام ابن مریم جزید مریم دی و خدنا غشتو منغامنم د دینه میسا غلیزا وعدت لک و دین من غوادا تلک او ان نبی او العبد المؤمنین دا لنبانه خطاب ده امت تا محق تیر شو ان نبی اولا بل اومنین دا کلن بی خطاب مومنان تا نا اللہ استان امم و آغستا دنوان انبیان مغستوا لیس آل صادقین دا دی دیر پارا چی تا پوس جی در اشتن خرکون آنسل قیم و بارا توحید داگی کی چی دنیا کی اقیدر توحید تیره کلوا اللہی داگی تا پوسو دی دینا بچی کم نه گی و اعد دا او تیار للكافرین ادعوا کافرانو عذاباً الیما عذاب درناک وکفار لا جده مسئله توحید نه ادریشتین توحید عقیده عین انکار کو علی دردون کے عذاب دایکم دینواله بول کو یا ایہلذین امنو اے مؤمنانو او سکوریا کنیت اللہ اے سان او دوین خطا مومنان دو تذکر کئی دا آمانو یا مومنان تا دوین یاد که سانده اللہ چه کرده پا تاثبان بی اس باقا وقتی جاعت کم چرال تاثبان جنودن لگ کر فارسلنالیهم پسرولیگه منگا پا دیبان نیری هنحوا سیلے و جنودن آغا لگ کر لم تروها چه تاثنن داغی لرا فرشتی وکان اللہ دے اللہ بما پاسو تاملون چه کوئی تاثبا سویدا لیدون کړي دي کې جنگ احزاب یا جنگ خندق ته اشاره ده جنگ خندق و پدې وی چې خندق چارې مديني نه شو احزاب ورته پدې وی چې مختلف قبایل دې کې شريک شو تقریبا 15 زړه قبایل راځي شو او صحابه کرام تقریبا دا تین زارو تینزم کالا حجرتو پڑیو جہاں نبی علیہ الصلاة والسلام صحابے کرام ونمشور آغستا چسی چلو تو چاوے بار دو میدان تزو چاوے نا دنن بھئیو مدینہ کے بھئیو دنن بھجنگیو خادم تکین سر طریقہ کارو کو سچلو کو سلمان فارس رزلان ہو صحابی ری او دیر محمر مشر صحابی ری سلمان فارسی ری دلانو دا دا ایرانو او قیران کی دنواب زو خسرمیدار کورنینو د زو دی یعرض پلاواتوی باغی او چواشتی باغی لگچا کرو لگوا چو باغ ترانگی گرزی دو بلار کې اوراهې به اولې دوه یو نه وکړ سره دیندار راهيبه اغل چې راي غسر کينه استنو هغه دا خو ډېر سيړي دي نه دغه تراتو پر د بلار نه بلار په دغه تراتو کله چې هغه فاتنه زی شو هغه راهيبه نه دته چې سکو نو بلو راہی بو اتو دندار سلو خوچ اغل بزیدو اغاو پاچ اغاو بل بیاتراتو دی اغل اتراتو با اغم افاقیدو اغاو تیمات بل سلو خیر ناو اتبن راہی بو خوچ اغل بزیدو جگر سلو کی طرح پر آگلو دندارشو اغل اشتراتو کل آغا بیمار شو افاقیدو ناغتو ریو اس پسکم زو دین پاسه کومه ورته تاسو د داز شخصیت خېمه جګه اخره پیغمبرو دی او هغه چرای شي نو اقل به او دغه ځای داره حجرت مدینه منوره ده یو ان خبره دا کوي وی نشانه به څه چې دوی په جنن وی نشانه دا را چې سبقا ونالی ته ته هدیه ډاله واغلی وست قاف پنادی اذن غدار چې شاته به د نبوت مو هرغون تلګی درې دا سمودابات اوا زوره ده ا د پلار چې کوم نه پد شو پلار هر څه په ځای پرې کوله پښځاګانا مدینې مو نوایې کراغه اواز چې تووره ده چې دکاسي یو پیغمبر هغه له اعلان نبوت کړی د پمنده مندارغه مند نبی الله صلواۃ والسلام را چې کله راغه د ځان سره سره السلام نبی رحمة الله صلواۃ والسلام توري وی ستکارا وی ناخ نماپد نو دا ته چې د تخفر داله د حذیدم می او سلمان الفارسي زلالو فرمای چې ما شاق ال توکل لنشانات داسي پملا باندې اغله کیدلو دا غو نشانه و تا غراهب د چکم د خپلو له دا نه پس نبی له سلام سره شو او د انا افلار نو ابي پر بري خدن او بها دا مشره به جنگ خندق خندق تنست اصف... صحابه ندي جه کې اهته اشاره کي چې نبی له سلام سره لس لسلس کسان اغه له خندق ورکو چې دا به تاسو کنه شل, شل او لسکس دا سی او لسکس دا سی دا بکن او دا سی اندازه کو چې اس داغینا ٹوپ نشوالی دا سی اندازه کی خندک اغراوان کو اغراوان کی چکل کان برا تو گت برا غلاو نو ماتی دا یا نبی علیہ السلام برا غی او کلمی میں پا او کان با اغراوان با مات تو پدر السر یو زید کی او خندکی گت را غی چی اغراوان ماتی دو دور سخت تو صحاب اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام چراغی یو گزاره ولدا پلک راوچو نبی کہ نبی علیہ السلام فرمایي کہ ماته پلک کارش ا تاسو خپل پلک یماته د کې سره د کې سلام اختارش چې دا به تاسو فتکوي اضا واست خلاص کرا دي ا چې بل گزاره خلاص کوو نگاه تر مترني ذره ذره اغلن نبی او علیہ الصلوۃ پخپل باندې خندق پکنستا خوړ به چې کم دی هغه اولله اخوا صحابه کرام ته فرمایو حضور من لجاو کنه تاسو سن زان سره کوي نبی رسول الله عليه والسلام امیر داشیخه جما مور مسره پخپل لګي اوبدا سيد کا زمانه وا لګه اسابه صحابه شو نبی علیہ الصلات والسلام وجره طال نبی خیدا په اصحاب کرام یو د نبی د وجنا چې لګری راو نبی علیہ الصلات والسلام چې کله صحابته وکتل اوی باندې د لکه آثار یونه دلنهت خپش د نبی علیہ الصلات والسلام دا الله بربار کې سوال کوي وایي اللهم ملائچه الا عيش الاخره اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره الله دنیا دا ژوند سې ژوند لري کته دی کله گئی کستړاله مشکته الاده بطیرشي ژوند اخرت الله ژوند اخرت او الا انصار ته مافيکي الا انصار ته بخنوت صحابه کرام ناغلو صحابه کرام او د ام د لوز الفاظ د وادي الفاظ چې دا الله پیغمبران مونږ تاته یو څاک د طاره نیو همیشه استعمال غوړو نحنو الذين باو محمد نحنو الذين باو محمد على الجهادي ما بقينا ابدا من تاسو لري لازم من, من, من, رازی رازی رازی من سره کړی په دې خبر باندې من بیا کړی چې موږ دې jihad کې امه شرط تاسو لري څنګه لږ راځي مشکک راځي jihad راځي موږ به تاسو جدا کړو دا او بیان یو صحابې راغې نبی صلی الله تعالی وسلم ته وي چې دا ما دوره کړدا یو څوک سن متاثر راشي پړ پون تي دغه په 3000 کسان یو سودان سره راو چې تا ته کمیږي ناوی بڑوډه خري او بیا ورازې د رسول الله صلي الله علیه وډه راخدا ا سحابی کوو چې لیدای ا سلهګه ولډیدور بشو هغه خلی رو برابر کولې نه به وو ته چلن چې نو توای چې ګور ټوله ته نوې لږه کسان وته چې کم خوړې و ته ارزان سره راوونه صحابی چه نبی علیه صلاة و سلام تاوی نو آغاوی اے طول پوجه ایلان غوره اے پلانی دوڑه حضر جابر زلانو دوڑه کرده دا شاوی طول راضی کیزو دیجو پا منده منده کورتر آغا تاوی درش انجلشو اغیو تاوی تا داسی داسشی تا تما نبی چه نبی علیه صلاة و سلام تا پٹو اے یوسو کسان آخو لکشی دا مرکشی نبی علیه صلاة و سلام تاو فرمیل چیز درش ماں د لکټو نه مسالمن لړکې او ډوره هغه مخکاره کینا چې در شمه نبی صلی الله تعالی وسلم چرغه صحابه کرام کټارونو کې ودرولو اغه کټو نه یو فټه را دي په ډوره کې و غورکې هغه له ورته بل ته بل پکې دا سیبل دا سیبل 3000 کسان ودړې فټه کې تور رسیدل او بیا چې کټو را هغه ډوره راغله او کوته نه رل پکړه ته دا موجهه وره پیغمبر خر دا رسول الله صلي الله عليه وسلم موجهه وا او نبی الله صلي الله عليه وسلم د لوګي وقدي ورکه خلکو ته وی شي په دې ايتینو کې هغه واقعتا جنگ خندق د جنگ خندق او جنگ اوهده نور ار یو اوګره من یو بل چې کومه څخه طرفه کوي الله غيله همت ورکلو زوړ کیا داهادری ورکړو وا انا ندال الدين اغا چکمننو تر تازه اغا سا تلو اي جاءو کوم کرے من تاسو تمن د پاس تاسو د دشمن من اسره من کوم لندش تاسو نه و ازعت الافصار او په کوم وقته چکاږي نظرونه و بلغت القلوب الحناجر او رسد جننا مرکانتا وتجنونا غمان کو تاسو بالله الله باندې از جنونه غمان تاسو خدای غمان بس تار بختمشی او دشمعان داوی که بززار صبا یون ولش هنالکا تداوی که ابتلی المومنون اوزمیش مومنان وزلزلو اجرکو لچو سلزال شدیدا اجرکو رو سب کسرا وزی قولو المنافقونا اپکم وقیچو منافقانو واللزین این اعتسانو فی قلوبهم که بزنداغی که مرد منافقاتو ما وادان اللہ وادان لکل منصر اللہ. ورسول او پیغمبر دغه الاغور را مگر ددکه منافقینو هغه سره یا د دشمن خلل تللو عباسيون ولایو تونده مونږه ورجا دمله له طاقت چتکی خاصتا قران دا ذکر کوي ديا الاغور و اسقط وکم وختو ترفتن منهم يا اولاد اهل يسرب اي خواله نادي يسرب دا دا مدینی نمو اول یسرب امن الحرب دا یو سره ہو چه دا مدینه داگه پنم عبادشی ہو دا یسرب ہو آو یسرب ہو خوری نک زیت ہوئی خوری زیتا آقا جوبلن غنت چی ناگه تا یسرب مدینه دا لیکن دا پیغمبر قطلو سره یسرب پنم پی مدینه بانه بدلشو مدینه وی خوار تا زکا مکان چه خیسته نه نپه مکین خیسته کی مکین چه مکان که نیمه آباسی خو روخ آباده چه کم دی نروانی وشار به آبو گیا روان زو دا سنو مو چه خونناک نو آجی پیغمبر لرو خونناک نیمه پیدا شو او داقی نخوار جوش علاوی وسقاارت پ وخ کي فتمن ودله پ کياله يص باي خاون نامديصبه لامهقامكمم نشت فنگي د است پاه دا ظم خبر منافقين خرجاپ شيء منذقين ز زيای، ذ کار درم در خبراس منفققين ويستاازو او يذب غ عليه فري قمنم يډله په کي بييا د يقولون وايدي ان بوتنا بيشکه کورنه دمنګه او را خوشري منافقته دمت با <تصفيق> نه کوي وکور څوک شته نه د باندې کور څوک شته لکه خله جوړ کوي ان بوتنا اورا بيشکه کورنه دمنګه خوشري وا ما يبي اورا امن کورنه د الله دې درووي اراده نه تي فرعرا مگر دي <تصفيق> دا سلورما تباسد يريدون اراده نتيدي الا فرارا ما جذر تي ولو دخلت او كته داخل شاله په دي من اقطارها فترفنها ثم سولوا للفتنه ديات ابو سكري شيره دينا په باره د شركي مناجقين يدي كته د دشمن پیراش او ديير كته اپوستل کتي حسن چلله شرک قبل او کنا قبل نه يو کنا لا اعطوها دتي زم خباسد لآطاوها خامخا رازی غیتا او کنا موخد دا نظام غخته موخد دا دا دی کرنا افغانستان مانی چی کل املو شوا او سم لو کلا جو بیاد دلتا جو دهریو تیو پون اکلا اکلی دکاری که خیدر بشیو را روان دا نظام راگه ادادی چکنه با منگ اخلاس شو اداد بشید دا تیو پون بایوال خوچی دکارا پاکستان ورگ کنه پشیکل کنه او ونه ته علاوه ولا کوم نیو بیا دا زکی سالو میا کله دې مونداوی غوختلله سره دې چغنه بخلاشه اوس پروس دترونه سی افغانستان اویز کودهو پاکستان ته جله لا آتوها همها قبل شرک منافقو دیکھو سرسری وکنه و ما تلبسو شکغم و ما تلبسو و حدیتن کی بهاد اوکه الا سیر تختیبا وراقد قان ييقنود آهد الله جاض كل الله سر من قبل مختدنا وم خاس لا يؤنا الأذبار خا مخوا شجاني وشاابك منات دا پو شاب كته وَ كانهد الله او داض الله صؤولله چېفوسك يدي قلا بقمر لا يينفكم الفراار چري خد ببد ان فرارتون. تاكل وتقتطع تاس من المعطي دمرنا ان فراتم ككل من المعطي دمرنا دمرنا يعني زاد دمرنا جهاد جهاد زيد مضريد زيد دمرنا سلمون مرق كله بوتلو اوي لقطني يا قتلنا قتل زينه واذا لا اتم التعونا فدعوا كيف هذا بدلنا كتاعك الا قليلا مجر لك عندي یا بس تاو قوله پیغمبر رحمان الذی 14000 تا سمکم چې به کی تاسو مینه الله تعذب لنا بتکید لنا ان او اراده بكم یا تا رحمان خوشاله او ان اراده بكم تاسو ته اراده لا قَوْشَرِسْ تَسَنُ لَكُمُ نَكُولُ شِي لِشِي مَنَكُوا وَلَا يَجِدُونَ دَيْبُونَ مِمَّ لَهُمْ دَامَ بِفَارَمِن دُونَ اللَّهِ سِوَى دَالَّنَا وَلَيَن سَوْدُسْتَ وَلَا مَسِيرَ أَنَسُكِن دَادِي قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الْمَأْوِي قِينَا دَأَ أَتُم سَفَد مُنَافِق قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الْمَأْوِي قِينَا يَقِينًا مَالِم بِاللَّهِ إِنْ بِجِنِّي نحما والقالين وينقي لاخوانهم فبهر دم الغلطه له كي هلما الينا جيد خواراشي منافقين وملګرته دي خواراج سلو پارم کین لذورم ډیر تا سلام میدان ته ځان وځنه ځان شلیانو ګډیان کوي هلما الينا دي لسم لسم سي فداوي والاياتون او دين راضي جګاوته الا قليلا مگر جگلتا ان جهاد تیملا ماتای <خخص> نراضی اصن اندارا بوکی او یارا گانا دا او سامان دیر سره سرا رتخت حلوکی چی دا کور بار نادتی نیو تی بار روز اندارو کور ترا مندکی دا کسر منافق اشحتنا لیکم شمتیا کون کی پترکی استاسو باندی چم امنان ترکیمونی شمتیا کی داولی دیر شو داست چلش فیضا جال خوفو نکلا چلال شیارا الا اتهم تبين دي انظرونا چګور بيلي کا تا تا دورو عيونهم ګرځي با ګوليد ګرځي با ګوليد سترګر دي کله دي کس يور شا چراغلي عليه دي شي عليه قد من الماد مرغنه دا منافق ده کنه چې توا jihad دي اتا شيګا يا چی پاسی که مقابله دشمن سره جگل را میده بانه داستر کی داستی رو دی آسانی اولی تک جوړي تبای دلترات مری داستر کی پیکر بکن منافق دی بلکل ساگ دے ساگ اللہ داستر کی راو مري تبای مری یوشا من الموت دول سمع نخا آخبا سداغی فیضا جال خوفو فیضا زحاب الخوفو کلاچلش یارا یار نللا یار دشمن خو تقتی دم سامان ته پاتې شو مال غنیمت په پدشه نه ده براخل اس سلام علیکم یوجیتی پجبو تیرو سرا سلام علیکم خبر وکیت تا سرا د ارسنتن پجبو تیرو سرا داجو بیاو چې توا دښمن خللو میدان خخ شوشو اگر خواه سشو کم زیری لانده در کلیارکی دا جد برز و غوبر چه کم دنجورد آو دا اندوانا پالوان ده اندوانا پالوان ساتلو وطاوی ته مغلساو کی دائی که و اگر خواه و اگر خواه و اگر خلی و ایزا ما خواه و دا را گخواه و او دورا پلانی شلی دورا پلانی و ایزا هم نو دا با ساو کې کې ول باندې کوم ا کو تر او تاسو کې کته کې سامان نوی راغون دی له ځان غل کله دې چې او ندیزان او یو خړغون توکیدس ندیه جوړهږي تاسو د خپل زالمه ارسیو ولله ده به یو خړغون توکی ته چا ویار سوال له ਸੰباله کړه بارو اتلو انده جو پدرس را پاسید شو کله آ یو اړګیو سره و یو ځای لرا چې په لور سپراتو باغینه پادشي نو مات کړه از شو اكم ځای دا منافق دکدینونو په لواند بوځي ان کتاب عن امتحان راشی او سواکر راشی دو بیان زخو ناجورو ما او یا زخو بیا الاخلاص پر نجو بانه او از خداسی اکا تحریک کیسا غستلی نم با بینالی ادا بزان چکم ننباس غلغ انتا دا غجو کری او غجم قیاسه نای چکسو کیا وازی باوری ازان با غلقلی یا سو کنو چرا دیخو من پا یا شامل شو دادی دایو خزان لکار کا تلې ولې بجان د د دې د دې تکي نه نڅه تنظیم مې سکیه امیر وسکينه هغه په سره وانه شي او چې ها کومه ته امیر کو له دغه نرسته کې زم ما په دې وزبند له دې د کښېره دی علی الخير ومال غنیمت باندې مال غنیمت دې خو ايدي الی <تصالح> الایکا <تصالح> دا که سان لم یؤمنو یقن له کله الله فسبربت الله علم عمله وکان ذلک دا کار علی الله طلب بنی سیراسان يحسبون الاهزاب ضمان کی غد لیلم یذهبوا کنی رتلیدی يحسبون الاهزاب ضمانتی لم یذهبوا کنی رتلیدی منافقین با کچابت دشمنتلی سلام التپننستی یارا قرو ان داسيه وي دي وانيات او كتراشي دلې دشمن يوادو فايش كيلو انهم ارمان چوي دي بعد نو سيدن كيف العرب طبانده كي يسالو نا تپو سکول ان انبائكم بها لا تستاسوا چرمان چتيو دي رتي ايو بعد مي اسرت تپو سکو جيست چلو wala kana ka chiraidi fiikum batasukay ma qatalu la wajangi dililla qalila magalagundi laqad kana lakum yaqinan sharistau da para fi rasulillah ta dadara peghambar ki fi rasulillah pa janna peghambar da allah yuusufan qista liman taara cha kana yarjullah yawma tuntu dalla wal yawmal akhirati daruz akhirat wa zakarallaha ya د پیغمبر اتبع حکم منل دا الله حکمنلی دا, دا پیغمبر ان جن منی خل جن برابرول او دا نه په کامیابېره واذکا سوره عالم عمران کې شو کړه الا وی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله کچره تاسو محبت کوله الله سره جماعت پیغمبر تا د دارو کې دلته پیغمبر جن ان کامیابیدل را. ولما راو ال مومنون العذاب التا تشلد للمؤمنن قدل دشمن قالوا یغی ھذا ما وعدنا الله دا سریت وعد کرد الله مصلا رسوله پیغمبر داغو چې پیغمبر او الله به زمونږه هم دات کئ وصدقوا اورشتنی د الله ورسوله پیغمبر داغو وما زدهم زیاده نکبیل الا اخ کارنکو دیلر ایلا ایمانا مگر ایمان و تسریم او تابداری نورم لاغی ایمان مضبوط من المومنین آدم و منان و رجالن در سری صداقو چی رشتی نکوم آئے سرعاہ دللہ چواد اکروا اللہ سرعا علیہی تاغیبان دی چی منگ و اخفل زان قربانو مال آبادن زمن دال لارے فمنم پزبائی پا دیکی مناسو دی قزا چی پر اکرا نحب د ادخفلہ ا مَن یُبَايِعُ قَائِدَ کَمَنَا سُؤِلَ یَنْتَظِرُ چہ انتظار کئ انتظار کئ چکه د الله دنده لپاره قربانی برازی چخ خپل مال آبدن منګور کو وما بدلو ا بدل نه کدی تبدیلات بدلول سره و د الله قانون هغه څه بدلولش لیزی الله صادقینا دیره دی پا چور کئ الله استن خلقتا بسو تهیم بدلابریشتن والداغي و عز بر منافقینا ژبا ورکی منافقان ته انشاء کچره غړی آیۃ توبه علیه یا با توبه قبول کړه دی ان الله بیشک الله کانده غفور رحیم په هن ورد الله الزین کفروا او فاسک الله کان چې کافرانو بغیزه هم توځ خپلته بغوسکه الله واپس کو زه کو پارچ راتلو ډیر راغلو داس غوسه چې من مې داس کو امان بو سرگاست چلکو اللہی تاقفل غصه کی واقعشی غصه شو زکر غصال رسدی سالشی چاگر دشمن رسو زلیل شی او دو دشمن رسواتی دل زلکی دل دانری چتی را گیر که او تیوڑا بیو تیوڑا بیو تیوڑا ملامت <متحدث> کنو کې مطلب ده چې دشمن ستا ملامت شو دا داداغو رسوی او زلت ده اغا کر صدیق رضوانو اایا پیرا تولا او سره وت بدر دوی انا رسول الله صلی الله علیه و سلم لا دا وقاندی پدې کې صدیق رضوانو اغا ته بدر تشوروک لا اغا ته جوه واپس نبی صلی الله علیه نبی صلی الله علیه و سلم ته توفر ما لجب خبره ده ما تاغه ما غذنه که تاسو پنبل او چې ما ته جواب ورکړنه تاسو پروان شي نبي عليه الصلاه والسلام تو فرمایل چې تاسو لاغه تبو جواب نه ورکونسته تاسو په دې فرشته ته جواب ورکو د چې تاسو له جواب ورکون فرشته روانه ځمره روان شو په دې د دشمن ملامت کول مطلب دی الله یو ملامت شو غصشو. او واپس لره ځکه جګلونه شو بلکې تعالی باندې الله عذاب سینه پراغ للاو داغی اغا خیمی اغا هر سرو تلو چه سلوک اغا ووڑی دل مال ماله دا دغ پادش عد الله الذينه واپس ک الله کسان کفرو د کاافرانو د غز په خپله کې لا مننالو خیررا چونهصد دغ کامیابته وكف الله المؤمنين القطال کاسد الله معمنان للا پجهات الله د اللهقباًطاق لر ز دازوروت زل الذينه عراويستااقسان ظاهرو چې من اهل کتابی دهل کتابنا من سیاسیهم لقلع گان اخفلنا وقضفا و اجلا في قلوبهم الرعبا و زندی کیارا فریقا یودلا تختیونا وجلتاسو و تاثرونا قیدلتاسو فریقا یو بلدلا ببین معرادو بنقور زو نبی علیہ السلام کله فارق شو نو ازغر علیہ نویستی او قدر کی جبرل امین وارتوي شعبہ بنو قریظہ ته بزې ځکه دونکو تاسو سره مواده کوله چې من به یو یو بنو قریظه او نبی صلی الله علیه وسلم د چي یو به دښمن مقابله کې خو دینه کفار پټي نادو کو تاونیو کو نو وعده ما تکلدا ابو نو قریظه باندې به با حمله کوي زې بار پس نبی صلی الله صحابه کرام ته اعلان وکړو چې د ماجګر مونږ ور بنو قریظه زې کې کوه التبه کو ډیر وانجو چې کله اعلی ذات اور سیدل نو بانو قرزاق خلکونو جو قرون ته تخته دي 14 ورځې عقب کله نن یو میاشت تقریبا د هغه کې عقیق لبان دو یو میاش میاش بعد هغه پرات شو رالو چې تاسو صفه سنتو غی ته تیاری نبی ورسلوات والسلام ورته یو ټک دا حضرات رضی الله بنا قرزه وي چې دمن مبارک فیصله حضرت صادق رزلانه وکي زکه زمانه جاهلیت کې دی لکه رشتہ دار خپل یو نو خیال دا چې دا رشتہ دار زمونږ نو فیصله بدون مبارک نر موکي حضرت صادق رزلانه زم ما فیصله کو دادا چې نو جوانان لري قتل کوي شي ماسمن بيدایګ کیت کوي شي امانوږه د دې اغان او مسلمانان تقسیم کوي نبی الى سلامات والسلام فرمائے قضیہ تا بقزل ملک بعد ان لاو فیصله باندې فیصله وکړه همدا او فیصله الله طرف نه حکم چکم نه ادا کړس نو باندې کسې وښو او دغه مل د کمبې مسلمانانو لاس ته چکم نه راغله دیه تنو کې هغه اشاره کې یو دل تاسو قتلولا بل دل تاسو کېتل دشمن سره چې سکه خدا باندې کسې کوي او دا, دا, دا, دا, دا تختل نړیږي بلکی دا اللہ تر اپنے حکم و او رسکم او برکی تاستا ارزم ازمک داغی دیارهم قرون داغی و اموالهم مالون داغی او آزی ما لم تطعوها چتاس نی حاصر کلیغی لرا ابتاس رو استواخر و کان اللہ و دی اللہ كل شيء فاسزبان دی قدیرہ طاقت لمن کری یا ایہا نبیو اے ای پیغمبر علیہ السلام قلوایا داش پدھم خطاب بھی پیغمبر تا یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام قلو آیا لئے از واجکا بھی بیان اخبرتا ان کن تن کچری تاسو ترن الحیات الدنیا اراد کون کی رجوند دنیا وزین تا دخائز داوئی خطع لئی نراشی امت کن سامان ودر کم تاستا او سر رخ کن پری بزمتاسو سرا ہن جمیلا اپری خودو خیستو سرا کلچ فتوحات شو مال لاسترغه مالی غنیمت ار چا خپل خپل ميلاو شو ناول خو څنګه راحت راغی نبي عليه السلام بي بيان مشوره وکړه چې یانو دا سکه چې نبي عليه السلام کور تراشي په یوز ورتواي چې من له دې خرا ته له فراحت نه ولا كن چې فراخي له راشي په ځمږ فراز کې نبي عليه السلام چې کور ترغه دا مطالبه وش پې نبي عليه السلام خپش چ ختاسو دنیا پرست تاسو قلاكون غواړي تاسو پايشان پوره کوي زيسو کوم تاسو سکاوه نبی له سلام مه خپش اده کورنی ایلاو کولا یو میache کم نه کوته اورغلي مسجد نبوي کوอัลته بوله خراس کاته چې کم نه هغه تو یو ورځ خپاي سختو حضرت مرض الان اورغه نبی له سلام خوشاله و داس وران حضور موږ چې بی ما وکړو د په دې بیان مونږ د زوره وړو ځما خبره به مننه لاو خبره به کنه ورزولم او چې د مدینه رالو راغلو د انصار باندې خبرې بیان زوره وره وي چې زمونږه او سره زیشنه په مونږم زوره وره شو نو نبی سلام الله علیه او خنده بیا نبی له سلام الله علیه کور ته راغی حضرت ایشر دلانه هاته وی چې تا ته اول وایم چې ته کور ته او پلار سره سلام دا څه ټول پريزم مال له در کوم په دلاج ما در کوم حضرت عيشره جل انحاء فرمایي دا الله پیغمبر ستا بل کې مشوریکو زه اذن علم زه پیغمبر مینه او محبت واله او بیا نديره سلام الله السلام, السلام سره اغیر زاشو سلاش په دې وج باندې دی. و دنیا پرست مچولې دې اتنه کې هغه اشاره دا رنګي کوټه چرازه انهمهخه کور کې اغمینه محبت باقی اظهار اگه قلبه کاری دانه چه تس بار دن کش کتاب سرا اگه دنیا سرده کاری اگه یا طالبون آگه واده کلو احنا چه واده کنگیو بس کور با کتاب تناش متولی یو کتاب دی نا با کتاب دوسی ما دروازی بایم کتاب نخج واتوی دا سشی دی وی داسو کتاب دی دا متول نا آگه واتوی کور که با متولی اگه بزیم تلو میرا وارست. تلو ته لاسه فاجا فاجا ته سکه اے اونه تې سکه تاله یی بازه زما او یا بدا متولې دا چې تا دې کور ته یا بزېمو متولې متواتنه است اونه تاسو نه سید چې نظر دی اخوانو اوین کنتم نا کچره یا تاسو الله ها اته به دا سې کنه ترن الله ير دا اراده كون ته الله ورسوله او قيقم برداغو باللہ پر نمبر او دا غوای ودال اخر تا کول داخرت تین اللہ بیشک الا عادت یار کول دی للموسناتی لقدنے کان حزم ان كنا پتہ سکی اجن عظیم ما للیا یا نس نبی مومنان تصلو رحمکم یا نس نبی ای دې بیان رته ګمبر مایاتی چا چرات لو کو من كنا پتہ سکی بفاشه بینت وغنہکار سرا فاحشا مراد دې نه ده دا انبياره مسالم بي بيانې اقدس نه اي اغه د لوته السلامونه اخب بي بينا وا اغه مشرک وا اغه دا دا چې د پیغمبر د دې مشرک ته دې شي خبر بدلونه نشي کېده نو فاحشه مراد ده او ګناه سره خلاب لکه وخت تیر شو چې تاسو دنیا وه علي دغه جرم د انسان ګناه ده بفاحشه ته منبيناتم بدنا خار سرا او دغه مثال داسې نه کوله ان تبات اهواهم ولین تباته جرتاته د جاریه د قایسات د خلکو د پیغمبر چې د قایسات د په دایره کې خپل مثال دک سې دیږي کدا یزا د چن کوله به شره العذاب او د غیر پارعذاب زيفین په دچند سره وکانه ذالک ادا کار الله تعالی بن یسیرا وَمَا انْيَ أَفْنُ سَوْتِ قَادَجَ مِنْ كُلّ مَا پتا سكيل الله دې وللا ورسولې رتي پیغمبر دا وطامن صالح عملوکني نو تي ها ور بک من اوه تا اجره بجراي مرتين دوچن وطنا تیار اس پن کریمه فرا من يا نسان نبي تنزم خطابو مؤمناندا اي د ديانو دې پیغمبر کاه دې من النساء پشاند يو سنانو لکا دنور و خلق و پشان زنانو پشان تاسو نئے این اتقیتن نا بچرزان بس کوئیت تاسو دا منافقین نا فلا پخزان نا سستامکا بالقول پویناتی فایت دا شیدہ کسو في قلبه کی پردار کی مرز المنافقت دے جاکا کل کل صحابه کرام باتا پوسکو بی بیانونا بي منافقین قرآن کادو نا اللہ چو کل عقیدہو کنو جواب وتی سوی ورتا سکه ارغره وسارا اته ورګه کنه وزری صاحب شکنه نزاکت خبرې لري نه چې دا غي ما رازين اورل کومه پیدا شي نه نه خبره بکاي علي فلا تخزون بالقول او سکه نزاکت خبره کومه پیدا کوي امید دا پیدا شي دا کسو چې دل دا و کې ما رازن منافقت دي وقل نو قولا معروفه و نه لكه وینا مزبوطا قوت لگا قوت شبا گما خطاما منانتا وقرنا او سی فی بیوت کننا وقرنا او دسی فی بیوت کننا په کرنخبل کی ولا تبرجنا آنو دو اخکار کی گی تبرج الجاهلیت الاولا پشاندو اخکار کی دو زمان ای جاهلیت پشاندو جاهلیت اولا سمت لب وقرنا دو وقارنا دی پا ازت سروسی دل از دنانه دو ازت زی سره اغا کور ده وی کنوی یا کور کور ده کور یا دا و کور پا وقار اغا پا سره ناشتی انا چطی بار روب آسی نا وقار اغی کرا غی بیا زی ده ازت نبی زی ته چطی جمدن اللللل فجر وجبان کور بناستی اغتبر جل جاہلیت اولیوی اشاره زمانه جهالت اوله باسمک ویلی اشاره دې ترا هغه زمانہ زمانہ جهالت بیا روان دی او هغه زمانہ عقد ایت اشاره ده چې سن هغه زمانہ کې خله سړی دډوډ دک سه وس انا سن هغه وخت چې کمینو حلاله کله له او دا دبرن زور دی هلې واله شعبو چخه سړی یو شو چخه سړی یو شو ی خزن غټیو سړی ام غټیو ها دا رځو درز غبل جوړ زور زرا بلاخ د اس زول سړی مننه کی سړی بم کارت نه نه ها خزر سړی د ابو زمیدار له ډیرانو باسی خزر به مو باسی او دکسه دی بی بیا العالم د ډیرانو باسی دا ټول چې کوم نه نو اوبار اکثر الکو د خدا چلی سړی خدم ازي سره په پوله بناستي چې لم نه وي کول باسی خزر به لاوک او د والده تخزه باندې وکړکی اده بخر مایه سره یا بغبل شي لاس کني ولي یا چې بغیره بغیره نو له دوی څخه وته نو آبا تلې راتلې ګډې ما آبا كله باندې اخزه باندې وکړکی کټه او پاګی باندې وړي خور شيری زمانه جاهلت ارتور کې و بیا باغ راځي او هغه زمانه اقده ته شارو علی مخاره کویدا سي مرز بار به پردګي چ کم نه پیدا کوی چکل بے پردگی پیدا بے او چې کله ب پیدا شوهښځ بارو تنې برده کې را ځي او غې سر معشره بګار آکې پیدا کېږي معشرو سره خرابږ واقع ملات درست کویمون عاې ن دکات ورکی دکاتو وااط الله تابددار کوی دا الله له سوله د پغم بر داغو برکې ترد پورې لکهروحلمانې غوي چېښه به مقې تنځ دا خبر ده روه معنی فلج خذبا مقبره ته نه داخلي کې نه بجو مقبره <تصفح> ضرورت د ځاغه ته او بنده د طاهیزه بنده بل سلاماتیش بل سلاماتیش واعته من الله دا ته او الله او رسوله او د پیغمبر دا او ودا په انما يريد الله بهش کې راته الله له سبحان کومریچا چې لګي استاسنه ګندګي اهل البیتي اي خواننه پیغمبر اے سیدن کو دے اور پیغمبر وا تا ہرکم اج باك تاسو ته دیرا په پاکاله سره پنزم خطاب مومنان ته او واس کورنه یاد ما سو اتلا چې بیانول شي فی بوت کنا فکر استکه من آیات الله کتاب دالنا والهکما حدیث پیغمبر او داتس الکافی شافی قران سنچ کمله اغزده کې دغه بنزن پوه ان الله <سؤال> بیشک الله <سؤال> کان دی لتیفن مهربان خبیر خبردار دي پارس باندې ان المسلمین بیشک تابع داري خزی والمسلمات ان المسلمین بیشک تابع دار سړي والمسلمات تابع دار خزی یا پیرغ صحابیاں نبوی صلی الله و سلام ببې امي امعرز لنهات نبی صلی الله و سلام دی چې زمونږ خډ كر نه شپ بس د سرو کر دی زمونږ ځکر په نه جو دا ښضر جو سمبخلو لري نه د هغې باره کې اللاپ کوو دا تونونه کمم د را لږ دا تونې راولږل چواې کې زننانا تا زنانا زننانا داغ خډیر لور مقام وچته وال معامنی نه مامنان سړی وال معمناتې او معمنان خځې قانتی نه آجززکنون کې سړيول قان اجزی کان کې خزی رشتی او صادقینا کې خزی رشتی او صادقات رشته کې خزی او صادقینا رشته و ان کې او صادقات او زنانه صبر کن کې سړي او صابرات صبرنا کې خزی او خاشیینا خو د صبر کې د کنا په صبر کې سړي مخکري زنانه کمزوري دي اکثر سړي د ورخيې کې چې خځه سورک چې په خپل نه لګیټه راشي اعلق داگت پراشی داو یخدا اما واخلی سارینا نووی خیزرو یخدا اما ساتھ کوری ما پا دیکھ لک دا وصابرین ساری مضبوط تی ادی صبر کلی کمی یاک اس معاملی ساری خوراک تنگیرہ نبس من سر خشو نمی دی چتا آیاک معاملی سختی راشی من چتا خرز نر لی دلی دا بے سبی پک زیاد والخاشعینا یرکون کسرین والخاشعاتی یرکون کخزی والمتصدقين apa yarakī na payarakī khuz al-makhfī sarā darana yadigha khazade rī yadigha ta'khuzuke yarā ishtay dindārī pa kī me idāllā ma mirīgi asale dekh to warzī zakar wal khāshīn wal khāshā de ti dākhuzum unna makhfī wal mutasaddiqīn khayrāt ka unke sarī wal mutasaddiqāt khayrāt خیرات unke khazī badī khayrāt kum dāzanā اچې دې غاده تداسوال غندره ته دې مخکه خذل امام رسولي خیال ني مخکه التزام رسولي صلوات پر استره ګوړي دې تک بیا بیا ورزي داونه اخي ورکړی رکې خیرات کون کې زیاتی او لسن کې زیاتی نا غزان لا اس په درغه سرګوانه پټایاس سپینه یی خې ناغي بس لوند غریب چې تواسه ته ځان هو کرے یزا بر ته سي ورت لیکن وخت کې والسائمینا روجدار سي پا عباداتو که زنانا نسلو نمخ کی اداسی زمو سالی پاکتین ٹال کیا ہوئی که زنانا اب یہ لگی خیر والحافظینا حفاظت کون کی فرو جامد اقبل الزاننو والحافظاتی حفاظت کون کی زنانا وزاکرین اللہ یاد انکی اللہ لرا کسیرن دیر او وزاکراتی او یاد انکی خزی دیکن مخی اللہ دیر دیر یادی داست ودریس و تصفیبی خیر ا دې پښې کمونه په لکه نه د تبهه کجریخي لا ختم ته تو ا کله در پښو ختم دی لړ بیر بداری و دا کم ځای کې د ځان سمې جو کړی دا پښو غټانه ختم نه ولا ختم نه جو ټول رس پدی باندې بناستي ا د اشمیر کو دا دا بس قرآن د درزی د قرآن یو آیت وایا او سوره توایا الله بر حاجت کمونه پوره کاله کار جو کړی ا الله تیار کَی اللہ دی تعالی معفرتن بخنا وعجل نسیم بللویا وما کان للمؤمن اتم خاتم المؤمنان او دې کې زجر او قیط اط پتر دې اط زور او قیط پر حدود اط چہ الله او پیغمبر کم نمونی زور نغی پر کی وما کان للمؤمن ان رشان دی مؤمن سلی ول مؤمنه ان دی مؤمن خذ اذا قضى الله الله فیصلہ کړه او رسول په پیغمبر دا او امم دې یو کار ان یکون لهمل خیرتو دای چې دې لپاره اختیار من امره هم دېنا الله پیغمبر او فیصلہ کړ دا یو حکم علی ګل دی ای چال پک دې چون چرې اختیار نشته دې چا کوم کیا تاخيره ونی یا حکم کوم دې اغپری خلاف زلال و مناس الله چا چې خلاف دد الله وررسله دپې خبرده او ف الله پهتا سره ختااش د زلاله مبیه پ اګمراخته سره اوستا قوللو په کمم و کې الذي آکستا انعمل الله جيسان ک والله ل پاغباندي په همت او تاسان کپاو عامس کو چې ساته دان عالی کازن سره زوجابي بخپله وتقلله يري او پر تول دی فی نفس کا پزر اخبر کی ما آسو اللہ خدای پاک مبدیه اخکار کونکے داغیو و تخشا الناس آتر د خلکو نه والله خدای پاک احقو زیات لائک دی ان تخشا چو یای داغنا دیزے کیا واقعا مفسرین باز نقل کوي او بے خلق در سنو کی موی اخشیخ القرآن چلو حدیثی او اسور زیبو پا دی ادا او بیان دی واکه ګټاول کلی ابیانوی دانو چار دسدی او سندی دا واکه صحیح دا او صحیح نه دا پیغمبر باندې یع فنور سره باندې چابه نه الزام راضی ته مت راضی کنه راضی نه دا ته نه ګوري واکه دا ځکړکې چې حضرت زید نبی رسول الله پر مطبنا باندې نیولو او بیا د ثور نور والا ورکلوا چې حضرت زینب رضی الله عنها دی مینس کہ مدام سخلوی با د حضرت زینب او حضر با او سرا د حضرت زید رزلان ہو زکا ولام اصل خبر د دوا او درنگ میازر دغه مخبنه دغون قنتولک او دغه د آزاد نو د نبی صلی الله علیه وسلم د دا خاندان نو دوچت نه منینس کر دی دوالو سمج کم نه نه خناراته الله تعالی پیغمبر خبر کلو چې دا زيب به ډېره طلاق ورتوي خطا دخلکن پرواه مې ساته او ته ټනිකه باندې आले نبی صلی الله والسلام حضرت داوازه دی واقع ته ډېر خبر رازي یو دا چې پیغمبر خپل باندې یو سو په درکه بل سو دارنګي به دروغ او درنداده چې دا مخلوق نه یارکو ولا قران توي وتخشن الناس يللي خلقنا له هغه جوابات هغه منکو ورپسي نبی عليه الصلاه والسلام وی هغه کومنه په نکاح او یو لکه دا خبره وا چې زبې اخلم په نکاوي په کلی به زي توي جې طلاق ولا مورکو داو چې ورکی بل کې وي خل مځه دا سراسر درو دي دا سینره کم محققین مفسرین دي امام قرطبی ابن کسیر دا انه یې کثیر نور عقیبدی باندې رد کولای چی داوا کیا د دې طریقې سره دا غلطه زکا دی او سه وجنه یا دار چې نبی علیہ الصلات والسلام د ترور لروه او دا غنه مخکبه عری کولای چی کم نه غلطه راځو وی نبی علیہ الصلات والسلام چې کله زید رضی الله عنه پنځ کال نو یو پیره ور کړه دا نبی علیہ الصلات والسلام چې وی عاشق وی سبحان الله مقلب القلوب یا لا تزلنا على ونت وی په دغه وجبان دی حالان ته پیغمبر شان سره دا مناسب ودي چې پیغمبر من انداز درو جوړي ځکه نبی الله سلام د ترور لوکا چرې غوخته وی ولا به ور کولوا ګندار چا غې تر مخ نه تراته نه وخت دا دانو د دې سره دمندا چې دخل کونه یاره پیغمبر کوله یاره نو هغه دا یاره وا چې له دحو متبننا خذره او په زمانه جاهلیت کې د متبنا خذا اب اصلي لکه د زین ګورګان دیشور نکته له دې سره نکاح وکما نو داخل به کوم نه اعتراضات شروع کی او داله درست شوه زره دا حکم نو کار وړي شی خلک بدین تمایل شي النبي الرساله والسلام پوزوكي داوا او الا چې صحکار کول چې دا کارو شو دا رسم د متبننه دا, دا ما چی او دا متباننا خو ته انګور چې کم دي نه وي ا متبننه چې کم نه وسره د اصلي جو مامله کوله په میراث کې به ولې ایسې چې کم دینو نه او داوا خو دا انګور ګڼل هغه سره به نکنه نو الله پاک دا رسم په پیغمبر پر سر شردا مات کو چې پیغمبر خلګ پرواه مساتا بلک رسم کا عاد الله حکم هغه تراش د دیوګې نه رسم ما تولو دا د اوچد دین د کار نه لری کته چېر ما ته بخالهږي تر اوسه راځي کوله وڅکه دا رسم دا دا سره ودا نه و بس تر اوسه نه پويتم وڅه زماتم دا دات رسومات زنه کومه دا سم ځماتم د پدی ایتنو کې هغه ته اشاره فلما قزا ارکل چې پرکو زیدون زید منها داغینا وترن حاجت حاجت سو تلاکو. نذ دې شوی نو وغېتخه څومره موده چ وعده شو نذ دې شوی نو ورته زاوج ناکه ها نپني کا کوم درک تعالرا تعال مونګا نیکا چ درکلا لیکن یاکونا بدر پاچ نشال المؤمنین فمؤمنان باندی هر جن سه اعتراضو فی ازواج ادعیایین تبارد البیان و رب الشودیکی چه مؤمنان تمسانشی چاگی تو بیادا پی غورنی چیتا سو دمتبا ناخذ پو نکا گستی را نا اللہ مخی و تدا رسم دا پولماتا کلا ازا قضو کل چپو رکی من همنا را دینا و ترا حاجت وکان امر الله او دی حکم الله اللہ مفولا فیصل شر ما آکان علی نبی نشتر پیغمبر بانده من حر جنس تنسیہ فی ما پاس کی فرز اللہ چمقرکج اللہ لہو دا غد پارا سنت الله دا قانون اللهري ف نا دبارله کسان کې خللو چې تیرشي دي من قبل مختر دی نه كان امر الله او د حکم الله قاادرن عانده شوي مقه مقرري شوي الله نا کسان يبلغونا چې سونکوو ررسالات الله قامات د الله یخ او يری الله الله نه ولا یخ شوونه روه هدن د جانا ان الله مغررضو الله کافي دی <متحدث> والله حسیب ای صاحب کون کې ما کا محمد ان دی محمد علی السلام ابا احد من رجالکم یو بلر استاس دی او کس دے رسول الله لیکن پیغمبر د الله دی وخاتم النبیین اه ختم کون کې د پیغمبرانو دی مهرل کون پیغمبرانو دی اخر پیغمبر راغی او هغه مساله د ختم نبوت چې پیغمبر اخر د بل پیغمبرو راته ولې او ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمانگ دا انبیاء و مثال اغا داسر حدیث کی وئی چه او صحیح ابادی کی کوٹا جوڑی کامرا او اغا اباد کی او بیا پاگی که دیو خوخت زید چکم دن اغا پریزی چه سوکرا او بیا یو کسرا گئی پاگی که اغا خوخت چکم دن اغا و سوکرا گئی او اغا وی چڑی رخا بادی خداده وخت ته ازه په کې کولا و دې نو چې هغه کې او برابر کې خلک یا بادې پوره شو د کسې انبياله مو سلام راتل اباده کې دوه یا وخت ته ځبه کې پاتې او ازه پیغمبر راله ما او هغه د وخت هغه زين پوره کو ا کمله پوره شو لا و څې سو کوی سلسله د نبوت مې را ختم شوه قاضيانان جو سنګري جناث صلی الله علیه و نبوت ختم نده ند دی تخریبکار ده او هغه خخته چې کوم پیغمبر باغزه باغله ددل د فخ تاغه رو بس نه قبد نه دی خخته رو بس لکه سره خخته د کوم لر نه رو بس نه نه کن. دی کنه زه د سوی تخریبکار چې څو به کې دی هغه تو میمار پیغمبر را هغه ابادی برابر شو و ځانان پسو کو چې ناس صلی الله علیه و آله نبوت ختم نده بس لري تخریبکار دی من نزاق الامام ما دو تخریب کار و داغه ملګری وکانه الله الا بكل شيء قال سيباني عليما ويا ايضا ابن كثير دعوه امام غزالي تعریفول داوي چې دا آيته خط منبوت باندې دال دلیل دی چې پیغمبر اخرې بل راتلوواله دي يا ايها الذين امنوا نهم ختام مؤمنان تا اي مؤمنان الله یاد کہ اللہ ذکرن دیر کسی را ذکرن کسی را پیادو لڑیل سرا و سب دیو پاکی بیانا داگو بکتان واسیلہ سارم آخام هو اللذی اللہ ذاتی اسولی علیکم چرحمت لیگی پتاسو باندی و ملائکتو افرشتی داگو لی خرجکم دیر پاچو بازی تاسو من الظلماتی تیرو دا شرکنا علمو دانا دا ایمانتا و کان بالمومنین او دیفا ممنان و رحیما محربان تحییتهم ڈالی ردی یو ما پاروز بانده یلقونہو یلقونہو چیوزے کی اللہ سلام سلام سلام بھئی اعبدالہم تیار کردی پارا عجر کریما بدلہ خیستا یا ایوہ النبیو وم خطاب پیغمبر تا یا ایوہ النبیو اے پیغمبر رسلام انہا بشکم انگا ارسلنا کالے گلے تو شاہدن بیان کونکے وہاں بشیرن عزیر ورکونکے وہ نزیرہ او یر ورکون دا وداعین الاللہ او رابنا کے دن دا اللہ تا بیزنے ہی پاوکم داگو وصراجم منیرا او دیوارو خانا پیغمبر سرے داعی دے مدعی رے که داعی رے داعی دے داعی چچا خبره چې چاته آئیو خبران چچا تا اوکا یادا خط ہو سا نپا خط کیا گا داعی سکولی شی نیشی کولی ککی نمدعی با پکی کئی دا کسيله کې وساليده زيد دی امربانه پیسې لري او بلکاسته وي چې مجاهد ته چې تله شاله هغه نه لا رولا د زيد امربانه پیسې مجاهد وله ګو چې ورش دا هغه نه رولا او پره وځره وړي د چسل په دنیا ته لاس پریخودي شي نشي پریخودي دی ونه پریزي زه یو مدایم پریز کاوي چې لاس ودا کوی چې پره راولا د پره راول یو کپر نور کینو واپس پرځ مطلب دا مدعی الله دې پیغمبر دایې نه پیغمبر یا مثلا پر خو دې دا کسه دای حق مثلا نشي پر خو دې چې تاسو منا سب منغو منو دا د صفه بیان واو په دې سبانه خلقت پکې دې دامه بیان واکه په کوم خوشحالي کې نه قوا نغزم دای مکه دایما مدېخو الله دې اپ کتاب قرآن د الله سند پیغمبر نجخه دائیمه مد دینیم زره پر خود والکمزه چسب بیان وا سم بیان وا چبکه مخ خلق فکی جنا غ پریزا و داعیا رابلن کے الہ دین د اللہ تا بیز نہیں حکم دا او سراجم منیرا دی ورو خانه وبشر المؤمنین زره تمامنان الاب ان لام زک دیر پارا